Colter és társai. 1808 nyárutóján két prémvadász, egyiküket John Colternek, a másikat John Pocnak hívták, elhatározta, hogy fölevez a Missouri folyón, és a hódok nyomába ered mélyen a fekete lábúak földjén. Colter már ismerős volt arra felé, hiszen kétszer is jártott korábban, mégis keresve sem találhattak volna veszélyesebb helyet. A terület, a mai Montana sűrű vadonyjának lakói, a fekete lábuak kimondhatatlanul ellenségesen visszanyúltak a fehérekhez. Azóta, hogy kapcsolatba kerültek Louis és Clarkkal évekkel korábban. Colter és Potts egy Manuel Lees nevű prémkereskedőnek dolgozott, aki megerősített kereskedelmi állomást létesített a Yellowstone és a Bighorn folyó találkozásánál. Augusztus közepén egy reggelen megpakolták kenőjukat, és ellökték magukat a parttól, és megindultak éjszaknak a Yellowstone-on. A két férfi közül Kolter volt a híresebb. A magas sovány ravasz fickó vélhetően minden más fehérnél hosszabb időt töltött a vadonban úgy, hogy életben is maradt. Ő volt az első vadász Louis és Clark expedíciójában, aztán további két évig vezetőként kevékenykedett, és csapdával vadászott a Yellowstone mentén. Az azt megelőző télen egyedül indult útnak nem vitt magával más, csak egy puskát, egy takarót és egy 13 kilós zsákot, és több hónapig járt a Montana, Idaho és Wyoming vidékét. Gejzíreket is látott a mai Wyomingi Cody területén. Később a hitetlenkedők kolterpoklának nevezték el ezt a helyet. Hetekkel később, 1808 tavaszán érkezett vissza Lyze kereskedelmi állomására, de azonnal indult is vissza. Ezúttal fel a montanai Forksba, ahol Louis és Clarkkal jár csak csaknem három évvel korábban. Az útja rövidre sikerült, mert egy csetepatéban lábon lőtték a fekete lábúak, ezért visszatért Lyze állomására gyógyulni. Miért jobban lett, egyenesen visszament Forksba, de ezúttal John Pottszal. A két férfi gyorsan felhalmozott csaknem egy tonnányi prémet, és minden egyes nap, amelyet a fekete lábúak földjén töltöttek, további zsákmánnyal kecsegtette őket. Végül azonban ősztáján vége szakadt a szerencséjüknek. A Jefferson folyó neveztek, amikor váratlanul 500 feketelábú lábú indián jelent meg oda kint a parton. Poc megragadta a puskáját, és egyetlen lövéssel megölt egyet közülük, de csak azt érte el vele, hogy megkímélte magát a lassú haláltól. A fekete lábúak annyi nyilat bele, hogy gyakorlatilag szitává lőtték, ahogyan Kolter fogalmazott. Koltert elfogták, és mesztelen vetkőztették. Az egyik fekete lábú megkérdezte tőle, hogy jó futó-e. Szerencsére Kolternek vágott az esze, ezért azt felelte, hogy nem az. Az indiánok arra kényszerítették, hogy fusson az életéért. Azt mondták neki, ha elkapják, megölik. Adtak neki pár száz méter előny, és Kolter mesztelenül, fegyvertelenül futni kezdett. Aztán megmutatta, hogy jó futó. Nagyon is. Megcélozta a mintegy tíz kilométerre fekvő medizon folyót, és féltávra már az összes fektelábú lemaradt mögötte, kivéve egyet, aki láncsájával szaladt utána. Egyszer csak kalter megperdült, kicsavarta az indián kezéből a lángyát, és megölte vele. Aztán addig futott, amíg el nem érte a folyót. Beleugrott, és az úszó farönkök közé rejtőzött. Csak akkor jött elő, amikor a fekete lábúak már belefáradtak a keresésébe. Az éjszaka beálltáig több kilométert úszott lefelé a rönkökkel együtt, felkapaszkodott a partra, és gyalog indult tovább. Liza erődje több mint 300 kilométerre volt tőle, amikor másfél hét múlva megérkezett, a bőr lógott a lábám. Kóter egyértelműen azok közé tartozott, akik keresik a veszélyt. Miután két embertelen évet töltött lewis és Clarkkal, az egész csak arra volt jó, hogy összeakadjon pár vándorló vadásszal, fogta magát és újra nekivágott az indiánok földjére vezető útnak. Az elkövetkezendő nyáron, miután már három évet töltött a vadonban egyhuzamban, Manuel Lise rávette, hogy megint térjen vissza oda. Még azt sem tántorította el, hogy egyszer majdnem ott hagyta fogát nem sokkal azután, hogy talpra állt, megpróbáltatásait követően visszament Reeforksba a csapdáért, és megint csak menekülnie kellett a fekete lábuak elől. 1810. áprilisában ismét életben maradt, amikor a fekete lábuak megtámadtak egy újonnan emelt, Three Forksnál, és öt embert megöltek. Végül Colternek elege lett, leereszkedett a Missorin, és május végén elérte St. Louis-t. elvette egy fiatal nőt, és letelepedett a Missouri állambeli dandi közelében egy farmon. Ami nem sikerült a fekete lábúaknak, azt megtette a civilizáció. Két évvel később meghalt. Ha végigkísérjük Colter sorsát, arra következtethetünk, hogy a vadon volt az ő éltető eleme. Ott saját képességeit felülmúlva teljesített, mindig is az ilyesmi vitt az emberiséget. A veszély igazi gyönyörűséget okozott neki mondta róla egy prémvadász, aki ismerte őt. Valószínűleg egy önyörűség hatása alatt érezte magát Colter a legelenvenebbnek, a leghatékonyabbnak. Éppen azért maradt a vadonban hat éven át megszakítás nélkül, és azért tért vissza folyton Three force ba hogy próbára tegye képességeit a fekete lábúakkal szemben. 50 évvel később a Massachusetts-beli New Bradfordi dálna képtelenek voltak arra, hogy szembesüljenek otthoni életükkel, és bármennyire is nyomorultul érezték magukat a tengeren, leszerződtek újabb három évre. Száz évvel azután akadtak olyan amerikai katonák, akik vietnámi szolgálatuk letöltése után ráébredtek, nem tudnak visszailleszkedni a polgári életbe, ezért tovább maradtak a poklop-poklában. Vékonyra kopott szarvas vagy antilop ringükre, nadrágjaikra, inakkal vartak foltokat. A tábortüzek feketére kormozták őket. Ragadtak ételeik zsírjától, írta Bernát, de Vótó történész, a régi prémvadászokról. Mocskosak, büdösek és rongyosak voltak, és még a mandanok bőre is világosabbnak látszott az övékénél. Nem ették, hanem falták a bölénybendőt, régen megfeledkeztek az olyan tárgyakról, mint a szék, gyakran használtak indián szavakat, kifejezéseket, és a legtöbbször obszénú beszéltek. Ezek a férfiak nem akaratuk ellenére lettek prémvadászok. Ilyen vagy olyan mértékben minnyájan önként vállalták ezt a munkát. Bármennyire is kemény volt, jobbnak tűnt a másik lehetőségnél, amely különféle formákban a társadalom szorításában zajló eseménytelen életet jelentette. Az olyan emberek számára, mint Colter, egy valami lehetett szörnyűbb annál, hogy valami rossz történik, ha egyáltalán nem történik semmi. A modern társadalom természetesen tökére fejlesztette az eseménytelen élet művészetét. Különösebben semmi rossz nincs ebben, kivéve, hogy rengeteg amerikai élete megdöbbentően könnyű és unalmas lett. A modern társadalomban zajló életet úgy tervezték, hogy annyi előre nem látható eseményt száműzzenek belőle, amennyi csak lehetséges. A váratlan csábításait szinte teljesen kiaknázatlan marad. Itt lép be a képbe a kaland utáni vágy, az angol adventure, kalandszó, a latin adventúra szóból ered, melynek jelentése, aminek történnie kell. A kaland olyan helyzet, amelynek kimenetele nem teljesen tőlünk függ. Más szóval a sors is beleszól. Hangsúlyoznunk kell, hogy azok az emberek, akik eleve veszélyesen élnek, mint például a bányászok, acélöntők, ritkán keresik a kalandokat ugyanolyan ez, mint bármi más a világon. A veszély nem érdekes többé, ha rajta kívül nincs más választásunk. A többségünk számára azonban olyannyira hétköznapi a biztonság és a kényelem, hogy saját szórakoztatásunkra magunk alkotunk veszélyes helyzeteket. Úgy tíz évvel ezelőtt egy fiatal sziklamászó, akit Dan Osemannek hívtak, szabadmászásba, biztosító kötél nélküli mászásba kezdett olyan sziklákon, amelyek az ország legjobb mászói számára is nagy gondot jelentettek. Zuhanásról nem volt szó kezdetben, de aztán szándékosan vállalta azt is, nem rugalmas, hanem hagyományos mászókötélhez kapcsolva, leugrott a sziklákról. Úgy vélte, ha helyesen ítéli meg a zuhanása ívét, akkor több tízméteres méteres ugrásokat is végrehajthat anélkül, hogy baja esne. Ozman rendőr apja azt mondta egy Andrew Todd Hunter nevű újságírónak, Munkám során megszámlálhatatlan alkalommal találkoztam a halállal. Ha túl vagyunk egy-egy ilyen eseten, akkor örülünk igazán annak, hogy élünk, hogy van családunk, és annak is örülni tudunk, hogy egyáltalán lélegzünk. Egyes pillanatokban minden édesebbnek, világosabbnak, hangosabbnak tűnik. Úgy gondolom, a fiam eljutott egy olyan pontra az életről, élésről alkotott elképzelése terén, amelyet én sohasem fogok elérni. Todd Hunter írt egy könyvet Ozmanról, a címe a Fantom zuhanása. Néhány hónappal a könyv megjelenése után Ozman meghalt, amikor 360 méter zuhant a Jaws Nemzeti Parkban. Ő és mások több tucatszor leugrottak már a Laning Towerről, de egyszer a kötél elszakadt és Ozman a földnek csapódott. Persze Colter azt mondta volna, hogy Ozman őrült, mert ok nélkül kockáztatja az életét, de biztos megértette volna a csábítást. Amikor csak Kalter felment a Three Forksba, tulajdonképpen szintén a szabad gyakorolta, hiszen bármi is történt ott vele, egyedül magára számíthatott. Senki sem sietett volna segítségére, senki sem mentette volna meg. Ez a világ legrégebbi és valószínűleg a legizgalmasabb játéka. Az a bökkenő a modern kalandok esetében, hogy az emberek összekeverhetik olyasmivel, ami nem nevezhető kalannak. Az, hogy valaki szabadmászást hajt végre meredek sziklákon, vagy hőlékbalonnal látszeli a félvilágot, roppant lenyűgöző, de igazából teljesen szükségtelen, és mivel szükségtelen, nincs benne hősiesség. A társadalom továbbra is zöggenőmentesen működik, ha soha senki nem mászik egy újabb hegyet, de elakadna a gépezet, ha azok a kemény fickók nem dolgoznának többé a fúrótornyokon. Furcsa módon a hegymászókat övezik dicsfényjel, nem pedig az olajkitermelő munkásokat Nekik még egy randi is nehezen jön össze. Az olaj kitermelő munkás, akit összezúz egy elszabadult cső, a tűzoltó, aki lángoló épületben ég össze, bizonyos értelemben hősi halált hal. Ozman azonban nem. Ő azért halt meg, mert önkéntesen kockára tette az életét és vesztett. Természetesen ez hatalmas bátorságra val, de annál többről nincs szó. Megérte végrehajtani az utolsó úrást? Nyilvánvalóan nem. Érdemes lett volna élnie ugrásai nélkül? Ő biztosan azt mondta volna, hogy nem. Minden élő embernek az a feladata, hogy megtalálja útját e két véglet között. Egyszer én is kerültem olyan helyzetbe, amikor minden csak rajtam múlt. Átéltem Colter futását a saját változatomban. Az összehasonlítás nevetséges, csak hogy akkor még gyerek voltam, és a tét ugyanolyan nagynak látszott. Tizenegy éves koromban síjelni mentem néhány hasonló korus ráccal. Egy késő délután nem tudtunk mit csinálni, ezért sétára indultunk az üdülő melletti fenyőerdőben. A hú egyes helyeken derékig ért, így csak nagy neheze jutottunk előre benne. Úgy fél óra múlva már az erdő mélyén jártunk. Feljutottunk a hegy tetejére, és megpillantottunk egy utat, amely alattunk vezetett. Várakozni kezdtünk. Biztosak voltunk benne, hogy hamarosan jön egy autó, és amikor felbukkant, megdobáltuk hógolyóval. Aztán megvártuk a következőt, és az is kapott egy sorozatot. Mivel a hógolyóink nem hagytak nyomot, közelebb húzódtunk az úthoz, és jó keményre, jegesre gyúrtuk a golyókat, hogy úgy üssenek akár a labda. Tovább vártunk az útszélén, közben egyre jobban besütétedett. Végül meghallottuk, hogy egy 18 kerekes kamion közeledik felénk a hegyen. Amikor a kocsi feltűnt a kanyarban, Készellétbe helyeztük a jeges hógolyóinkat, Öt hat golyó egyenesen a szélvédőt találta el. A következő pillanatban a légfék iszonyatos sivítása majd szétszakította a dopártyánkat. Természetesen igen veszélyes dolgot műveltünk. A sofőr gyorsan hajtott a jeges úton, és a szélvédőjébe csapódó hógolyók úgy megijesztették volna, hogy akár el is veszíthette volna uralmát a jármű fölött, de akkor nem is gondoltunk ilyesmire. Kisé zavarodottan néztünk a fékező, majd megálló teherautóra. A sofőr kivágta az ajtót, leugrott a kabinból, mi pedig futásnak eredtünk. Nem tudom, miért pont engem választott, de így volt. A barátaim szónélkül szétszórodtak az erdőben, és amikor néztem, láttam, hogy a férfi egyenesen utánam roham. Hallottam, hogy dühöngve szitkozódik. Még sohasem láttam olyan felbőszült felnőttet. Egyre gyorsabban futottam de meglepetésemre a férfi továbbra is a nyomomba maradt. Már csak mi ketten voltunk az erdőben. A barátaim hallotávolságon kívülre kerültek. Csak mi ketten versenyeztünk, és tudtam, hogy nekem kell győznöm. Csak magamra számíthattam. Adventure, jöjjön, aminek jönnie kell. Mielőtt tudatosíthattam volna, már csupán pár lépés választott el minket egymástól. Egyikünk sem szólt egy szót sem, Lefoglalt minket saját agóniánk. Csak gázoltunk a hóban. Lassú, rövid versenyt futottunk, és el sem tudtam képzelni, mi lesz a vége. Úgy tűnt, mintha már több kilométert leküzdöttünk volna, pedig valójában pár száz métert futottunk. A mély miatt éreztem többnek. Az az ember kétségtelenül erős volt. De a kormánykerék mögött ülve töltötte napjait, biztos dohányzott is, ezért nem vehette fel a versenyt egy halára rémül gyerekkel. Végül felnyögött még egyszer utoljára, megállt, összegörnyett, és levegő után kapkodva a szitkokat kiáltott utánam. Én nem álltam meg. Addig futottam, amíg a kiáltásai teljesen el nem haltak mögöttem. Aztán leroskodtam a hóba. Már besötétedett. Csak a szél fütyült a fák között, és a szívem zakatolt, más hangot nem hallottam. A hóban feküdtem addig, amíg meg nem nyugodtam, aztán visszaballagtam az üdülőbe. Úgy éreztem, mintha valahonnan nagyon messziről tértem volna vissza a könnyelműség és az ártatlanság világába. bent égtek a lámpák, nevetés szűrődött ki a bárból. A színes síruhákba öltözött emberek síbakancsokban botladoztak körülöttem. Nagyon messziről érkeztem. Ezeknek az embereknek fogalmuk sincs, milyen messziről gondoltam. Később, amikor idősebb lettem, megértettem, mit éreztem akkor. Legegyszerűbben így lehetne megfogalmazni. Örültem, hogy életben maradtam.